Новий сів у його крісло гребе, гребе під себе, клац-клац, і злетіли ціни на компослуги, клац-клац, і виріс новий триповерховий котедж для сірого, як миша чиновника, клац-клац. І ще один кандидат в президенти обіцяє озолотити свій народ. І тільки мальва цвіла, не вважаючи ні на що, розквітали нові й нові віночки вже на дві третини високого рівного стебла. Нижні прив'ядали, засихали, але тих верхніх було більше, і вони забивали, гасили своїм соковитим буянням сухість нижніх. Мальва аж гукала, що їй ще довго квітнути, жити, і це довго зливалося з вічністю, якої немає. За одною такою кісточкою пала на Олега житейська брила, котра підломила його. По дорозі на роботу він зайшов у провулок, що тулився до самої стіни лаври. В кінці провулка, колись то була територія заповідника, червонів двоповерховий котедж з високим дахом і башточкою. Його спорудив і жив там маститий скульптор «Продай вода». Народний, лауреат, не стільки талановитий, скільки пробивний, ліпив вождів, полководців, на темі війни і утвердився – його багатофігурні композиції стоять уздовж обох берегів Дніпра. Солдати з виставленими вперед багнетами, генерали з біноклями біля очей, командири танкових бригад у люках машин. Він помер п'ять років тому. Рішенням міськради в котеджі відкрили музей і приписали його до заповідника. На папері музей відкрили, але наплутали в самих паперах. Спочатку його визначили як самостійний, далі приписали до краєзнавчого, і тепер нотаріус не визнавав тієї печатки. Хтось хотів нагріти на тому руки. У будинку було чимало робіт видатних скульпторів і художників, старовинні коштовні меблі, годинники, бібліотека. В двох кімнатах першого поверху все ще проживала дружина покійного – Олімпіада Гаврилівна. В неї, як кажуть, зацвіло в голові – не зовсім, а трохи. Вона не могла обійти себе. Її взяли під свою опіку дві літні жіночки з музею одягу заповідника. Варили її обіди, обпирали, прибирали в кімнатах, бігали в магазини, прикупляючи щось своєї мізерної зарплати. Вона ж втратила життєві орієнтири, уявляла себе дружиною процвітаючого метра, каверзувала, попихала ними, поводилася, як примхлива пані. Серед справ, які директор передоручив Олегові, була і ця – виклопотати для Олімпіади Гаврилівни в міськраді квартиру та якусь дотацію до пенсії. Олег писав папери, всілякі клопотання, доповідні, їх, як тепер повелося, ніхто не читав і на них не відповідали. Жіночки, які доглядали Олімпіаду Гаврилівну, винюхали і розвідали, і натякнули Олегові, що все можна зробити дуже швидко, треба тільки подарувати одному впливовому чоловікові картину з колекції «Продай води». Тепер все так робиться. Олег вагався, все відтягував цю, яку вважав злочинною акцією. Тепер ось йшов підібрати картину, хоч іночки давно ж зупинили око на лісовому пейзажі з пасікою, вказавши, що він бачив цей пейзаж і дуже ним милувався. Підійшовши до будинку, Олег помітив біля нього дві машини – іномарку, і новеньку останнього випуску «Волгу». З будинку до машин йшла черідка ошатно вдягнених чоловіків, всі вгодовані, вальяжні, леснючі. Ніби помащені лоєм Той, що позаду ніс під пахвою Щось замотане в цупкий папір Вони прийшли попід розсохатою липою Дружньо, не помітивши старезного ветерана З кашкетом у лівій руці Правої не було З однією медалькою За перемогу над Германією на лацкані піджака Олег знав того ветерана Він пройшов чотири війни Першу світову, громадянську, фінську, другу світову І за все те мав одну медальку Пережив і холодну війну але холодно йому було завжди, як і голодно. А за голод медали й не дають. Другему мучерідці прошкував заступник голови міськадміністрації Литовка. Чоловік попереду в зеленому капелюсі, відчинив перед ним фірточку, а далі дверця та передньої машини. Але Литовка в машину не сів. «О, – вигукнув він, – а ми й до вас, на ловця!»